‫בשום ג'ב קיבל עלת קיבה בדמי. ‫שלום, שמחה. ‫-שלום, ססו. יוסף מהאריה עדיין לא הגיע? למה, אתה צריך את יוסף מהאריה? לא. אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע? שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו? אתה יכול לשאול מה שלומי? מה שלומך? יותר טוב שלא תשאל. אני מה שעשיתי. עכשיו תהיה בשקט להתרכז באותיות של העתון. תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. קישנג'ר בא, קישנג'ר הולך, תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז. מה זה אתה עושה? מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון? תקשיב, סייסון, תקשיב חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום? העיתון הזה לא של היום אז אתה קורא היום עיתון של מחר? עיתון של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול. אה, זאת אומרת, אתה קורא רטרו פיקטיבי. שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר? אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחרתיים? על זה לא חשבתי. תיקח כיסא ותשאיר. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול? מדורים? כל מיני, יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח. זה, זה, הנה את מדעי הרוח. למה אתה מתעניין במדעים? לא, אני מתעניין ברוח. שלום גבירותיי ורבותיי. או, oh, שלום <laughs> גם לך, קהל נכבד. שלום, שלום יוסף. שלום נשמע. יוסף, יוסף, יוסף. תפדל, <laughs> <בל> שב איתנו, יוסף. <laughs> מחכים הרבה <laughs> <ערבי laughs> זמן? מחכים. תשב, ששון, תשב. איך אני אשב אם אתה יושב על הכיסא שלי? תשב על הכיסא שלי, אין דורא. אוללה, חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל. מה נשמע, יוסף? מה נשמע? חם בטברי. אה, חם חם. ועיריית תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של האיוב. אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין okay. שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה <מח> אם זה ככה, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות כריר השוטר צודק, okay. אין okay. מה לדבר, החום עולה למעלה, זה נכון, okay. אבל הוא עולה, עולה, רואה עץ פס, תכף יורד בחזרה <laughs> יוסף, תספר מה חדש בעריה. אה, מה חדש, יוסף? גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית, פה אחד, להקים כור גרעיני בטבריה. או, מזל טוב! בקרוב אצלכם, בקרוב. אה, כור אחד, סימן לכורים רבים. נכון. מה זה כור גרעיני? כור אתה יודע מה זה. אני יודע. גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה. טוב, זה, זה ידוע לי מילדות. אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני. טוב בכלל, בשביל מה זה טוב כור גרעיני בטבריה? היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, <אח> אין לה מה לעשות יותר בעיר. נכון. <אח> <אח> היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. <אח> חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים-שלוש, כבר במחשבה שביעית-שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה. איך מתאים? מתאים. א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי. נו. נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודי. זה נכון. תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטברייה. יואי. תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור? בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל... היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רש"ים, זה עושה בלאגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רש"ים, קצת יותר טטיים. תנסה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור. האם ראית כבר את הקיר בכור? זה קשה, קשה. מה אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? האם ראית כבר את הכור בקרקור? לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש כבר כזה, תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשורס מוזר הכור הגעני? מה שרוצים בכור געני אפשר לייבא, לייסע, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בוואריה, צוללות, פיצה. לא רק פיצה, מה פיצה? אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר. הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה. אתה יכול לעשות ריבה משיזופי. אה, אפילו בנזין מדגי. בנזין מדגי? אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי. לא ידוע לי על זה. אני לא שמעתי על כך. בכנרת יש דגים. נו. איפה מגיעים הדגים לכנרת? מתנובה. ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססון? אה, אה, בהצגה יומית, אני יודע... מה אתה שואל אותי שאלות? בים התיכון היו ססון. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין. זה ידוע, זה ידוע. עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה? מה, אתה רוצה שהוא ישחה עם מה הוא... עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין, סחח, תהיה לו לבריאות וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין אז זאת אומרת אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה אומר לבנזיני, תשיני בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים בודק אם יש שמן דגים במנוע ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה, נכון? ואני מה יש לי לעשות בעפולה? בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה למה אם חס וחלילה ייגמרו לי הדגים בדרך? תיקח איתך קופסה שרדיני עם הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ, מה קרה? בשוויץ. מה זה? בשוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה. אה, בקילומטר המאה ואחר. המציא שם איזה פרופסור שווייצי לאנרגיה שווייצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים, שוויצרי. ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה, או מה שעושים לי את הפטים. ומה יהיה על האישה? בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בהחלט. תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים. נכון. אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף. נכון. בשביל מרגו על החשת. בראבו. בשביל חשקוקים עם האישה אתה לא צריך אישה יוסף. אולי אתה לא צריך אני צריך. המדע כמו שאני מכיר אותו ממציא כדור נגד חשק. ואיך הוא יעבוד הכדור הנגד חשקי הזה. כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חש קומצין ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות. מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת. למה? למה אצלי בבית אני שוטף הרצפה? אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור. ומי יפעיל אותו, העריה? לא יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי. זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס. מטוס ללא טייס? בטח, אני לא שמעתי רחוב ללא מוצא. יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס. וואללה בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני. זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. יוק, נכון. 아, מה אתה תלבש, יוסף? <laughs> מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. <laughs> זה, זה היה יפה. יפה, לא? יפה, יפה. אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית <laughs> <laughs> <laughs> זה היה יפה, יפה. לא? <laughs> אני רק מקווה יוסף שאם הכור הראשון יצליח, הראייה תעודד בניית כורים נוספים. יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו כורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר, כורים לזוגו צעירים. אחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגו צעירים. למה זוגו צעירים? מה אתה צעיר? אתה חטיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים? ואתה, מה אתה גר? שיכון עובד? תרשום, העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. יופ. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל כור מחצבתו וכל איש ישב תחת כורו ותחת גרעינו ונאמר מעוז כור ישועתי